A szövetségesek új védelmi vonalba vonultak vissza Merzsa Matrúknál, és a Smith aktatáskájában lévő legfontosabb papír új állásaik áttekintése volt. Az új védelmi vonal a tengerparti Matrúk falunál kezdődött, és déli irányba benyúlt a sivatagba, a Sidi Hamza nevű szakadékig. Matrúkban állomásozott a tidezik hagytest, aztán következett egy 15 mérföld hosszú, nehéz aknamező, aztán egy 10 mérföld hosszú, könnyebb aknamező,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 Nagyon érdekes lány, mondta Wolf. Nem tudom egészen kiismerni. Az ágyon ült nézte, hogyan öltözik. Egy kicsit félős. Amikor közöltem vele, hogy piknikezni megyünk, nagyon megijedt. Azt mondta, hogy alig ismer, mintha a gárdadám kellett volna neki. A te társaságodba kellett is, mondta szonyja. És mégis nagyon őszinte és egyenes tud lenni. Hossz csak haza, én majd kiismerem. Nem tetszik a dolog.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 Vonzó volt elképzelni, de nem ellenállhatatlanul az. A dolog szonya ábránja volt, nem az övé. Neki assukta az ösztöne, hogy lapítson és ne randevúzzon senkivel. Csak hogy Szonyja ragaszkodni fog hozzá, és neki még szüksége van szonyára. Szonyja megszólalt. És mikor lépjek kapcsolatba Kemellel? Ő már nyilván tudja, hogy itt laksz. Wolf sóhajtott. Még egy találkozó, amelyen neki kell megjelennie. Újabb veszély.